Kniha 4, 59 Vasišta pokračoval Co jiného lze ve světě najít rámo, kromě jídla, pití a sexu? Co je na světě hodno toho, aby to moudrý člověk hledal? Svět složený z pěti prvků a tělo sestávající z masa, krve a chlupů považuje za skutečnost jen nevědomý člověk. A pro něj to vše existuje k jeho pobavení. Moudrý člověk v tom však vidí dočasný, neskutečný, nicméně nebezpečný jed. Ráma se zeptal. Když zničením všech představ mysl znovu dosáhne stavu samotného stvořitele, jak se v ní objeví představa světa? Vasišta pokračoval. Rámo. Prvorozený stvořitel při svém zrození z dělohy neomezeného vědomí vyřkl zvuk Brahma, Proto se nazývá Brahma stvořitel. Tento stvořitel nejprve zakusil představu světla a bylo tu světlo. Ve světle si představil své kosmické tělo a už bylo tady i se zářivým sluncem a dalšími rozmanitými objekty, které zaplnili prostor. Rozjímal o světle jako o bezpočtu jisker a z každé jiskry vznikla jiná bytost. Sama kosmická mysl se stala Brahmou i všemi ostatními bytostmi. A cokoliv Brahmá stvořil na začátku, lze vidět dodnes. Tento neskutečný svět díky trvalé představě o své existenci získal důležitost, a všechny bytosti ve vesmíru její svými vlastními představami a myšlenkami udržují. Poté, co stvořitel silou vlastní myšlenky stvořil vesmír, uvažoval takto. To vše jsem stvořil silou malého rozruchu v kosmické mysli. Udělal jsem toho dost a teď ať to pokračuje samo a já budu odpočívat. A Stvořitel spočinul v hluboké meditaci ve svém já. Brahma pak ze soucitu se stvořenými bytostmi odhalil texty pojednávající o poznání já a znovu spočinul ve svém já, ještě je mimo všechny popisy a představy. To je nejvyšší stav, stav Stvořitele, Brahma Stity. Od té chvíle stvořené bytosti přejímají vlastnost všeho, s čím se spojují. Jsou-li spojeny s dobrem, stávají se dobrými a přiklánějí-li se ke světským hodnotám, jsou soustředěny pouze na svět. Tak se člověk k projevenému světu připoutá a tak se taky osvobodí.